Не віриш, твоє діло. Давай горілку, і я пішов. Він гучно висякався і демонстративно обтер руку бальтанку. Ні, стривай. Ти ж знаєш, що Ясик помер, чи не так? Ти бачив його в день смерті. Так, він пригостив мене ковбасою і сказав, щоб я приходив пізніше по недоїдки. А коли я прийшов, тут уже було повно ментів, і я вшився. А ти бачив, з ким був Ясик. Макс теж почав вірити маленькому бомжу. До того була Юлька. Але вона якраз перед цим поїхала. Я зустрів її, коли йшов сюди. Вона де була на трасу ловити машину. А звідки ти знаєш, куди вона йшла? Сама мені так сказала, мовляв, посварилася з Ясиком, поїду додому. Та може вона потім охолола і повернулася? Забувши про простирадло, Оля мало не залишалася голою, а маленький бомж з недитячою цікавістю патрував за її спробами загорнутися у простирадло щільніше. Ні, я бачив, що вона сіла в тачку до Ясикового приятеля і пішов сюди, а поки я тут стерчав, вони не повертались, отже поїхали геть. А що за приятель? Ти міг би його пізнати? Чого ж ні, якби його тільки зустріти. А з ким залишився мій чоловік, ти бачив? Він був твоїм чоловіком? Малий, ніби прицінюючись, оглянув Олю. Ні, я сику хату мене ніколи не пускав. Але що він був не один, це точно, бо сказав, прийди пізніше, забереш, що ми не доїмо. Ти чув, про що вони говорили з цією людиною? Може, вони сварились? Який був голос? Чоловічий? Того вечора я нічого не чув, а з чоловіком вони сварилися напередодні. Я сам не був тут, а ось мій друг усе чув. Ясик незадовго перед смертю п'яний, похвалявся, що скоро буде таким багатим, аж доведеться наймати охоронця, щоб не пришили. А ось ми вирішили жуком, що його той. Жук – це мій друг, так от, Баби Ясика любили, вони б його не скривдили. Ось ми грішили на того мужика. Все, давайте горілку, якщо хочете ще щось дізнатись, приїжджайте у наступні вихідні, ми прийдемо з Жуком. Почекай, поки засмажиться м'ясо. Олі стало по-справжньому шкода цього замурзаного мершового хлопчика. Ні, мені вже час. Краще віддайте ковбасу. Я все одно і маце, ви не їстимете. Малий самодоволено посміхнувся, і Оля помітила спалах презирства в його очах. Тримай на тобі ще хліба. А ви точно прийдете наступної суботи? Постараємося. Охопивши їжу й горілку, хлопець шпарко і Оля пожаліла про те, що так швидко його відпустила, бо в голові вирувала ще безліч запитань. «Що ти про все це думаєш?» Макс чеклував над м'ясом, настромлюючи його на шампури, і відповів на байдуже. «Не знаю. Все це може бути цікавим». А може взагалі не стосуватися справи. Про Ілону цей шмаркач міг вигадати. Вона його недолюблювала. Ось він і наплів казна чого. Бачив, що вона часто заходила до Ясика. От і зробив висновки. Звідки ж йому було знати, що вони родичі? А цей чоловік, з яким Ясик начебто сварився напередодні, взагалі тут ніяким боком. Мало з ким він міг сваритись, наприклад, з чоловіком своєї чергової коханки. А якщо твій ясик і спав з Ілоною, я теж не здивуюся. Він був покидьок, яких мало, і родинний зв'язок його навряд чи зупинив би.